Ano, tak můžeme začít s otázkami. To je lepší. A potom se budeme věnovat teorii. Tak kdo začne s otázkami? Co se dozvíme právě z toho zhlediska tohoto traktátu, ten je hodně filozofický jo? a filozofie není špatná věc, filozofie, jestliže je prožitá hluboce, no tak je meditace vlastně. A my máme v sobě vlastně dva druhy poznání. Jedno poznání je poznání, který není založený na změně a jedno poznání, které je založené absolutně i pouze a jen na změně. A to poznání, které není založený na změně, to je vlastně ten základ mysli, z které to poznání založené na změně pochází. No a teď, my prožíváme vlastně to, čemu se říká álája, jo, a áláje je, když se ty dva druhy poznání se spojí v jedno. Jo? A jestliže hm, my praktikujeme odpojování, tak my vlastně se zbavujeme těch překážek pro to poznání, který se nemění, to je vlastně takovost. Takovost je proměna poznání v moudrost. Poznání každý má, bez poznání my nemůžeme žít. Bez poznání dveří, já se nikdy z tohohle toho sídle místnosti nedostanu a tak dále. To jsou poznání ve světě, který, bez kterých my nemůžeme žít. Jo? ale je poznání, které prostě se nedá obsáhnout nějakým dveřma, nebo nějakým oknem, nebo nějakým autem, nebo nějakou osobou. A to poznání, přestože ho nevidíme, tam je. Protože ta mysl musí od vycházet. Hm? To jsme se učili, že jo. Ta mysl musí od vycházet a jak výjde? Výjde tím, že my dáváme pozornost vůči nějakému objektu. Hm? Z hlediska buddhismu, ten objekt, kterýmu my věnujeme pozornost, dveře, okna, eh, eh, paní, pán, hm? auto, dům a tak dále, to jsou koncepty. My bereme za garantované, že ty koncepty, každý má, ale takové jako peníze, zeptej se tady mici, mici jak se jmenuje, a ta kočička se jmenuje Cicibubu. Zeptej se čiči, bubu, ukaší 100 euro a Ukaži 5 euro a ona stejně se bude stejně jednat a vůbec si to nezajímá. Jo? No a my si myslíme v našem eh, zaslepení, že vlastně všichni musí vědět, co je 100 euro a co je 5 euro a tak dále. Hm? No ale takový muci, ten se na 100 euro vyčurá. Hm? a eh, když mu ukážeš nějakou kostku, no tak eh, s otcem bude Kroutit a toho moc zajímá. No a podle té pozornosti vlastně my vyvíjíme tu svoji mysl. Proto v buddhismu máš pozornost, která je založena na stavu věcí, tak jak jsou. Tomu se říká Jony Show Manasikara. Neboli jonisho manasikara v páli to je jedno. A ta joni show manasikara joni znamená luno. A to je ta pozornost, která má opodstatnění v lůně reality, tak jak je. Z hlediska základního buddhismu ta. Pozornost z hlediska reality, tak jak je, znamená nestálost. Hmm? Nemožnost najít uspokojení v nestálosti, co mu se říká duka, což doslova znamená špatné nebe. Hm? Žijeme v nestálosti, žijeme jako pod špatným nebem. My se z něho chceme dostat ale dostat se z něho nemůžeme, protože to špatný nebe to jsme my. To je těch pět agregátů, který se stále mění. Jo? No a e, těch pět agregátů, my se domníváme, že v nich sídlí nějaké já, no ale žádný já v něm nemůžeme najít. To je nejáství. Hm? Teď v, v Mahajánové filozofii to, co teď se učíme, to je čistá Mahajána. Důraz se neklade na nejáství osobnosti. důklad se klade na nejáství všech. A jak poznáme nejáství všeho? Tím, že vlastně všechno jsou obrazy ve vědomí. A ty obrazy ve vědomí to není absolutně žádný já. To jsou vlastně naše zvyky, jo? Muco, když mu ukážeš 100 euro, tak ho to nerozruší, když mu ukážeš kost, tak se bude radovat. My zase, když nám někdo ukáže 100 nebo ještě lepší 500 euro, tak budeme kroutit ocasem. A když nám někdo ukáže pět euro, no tak nás to tolik nezajímá, třeba když ale zase nemáme žádný peníze, no tak pět euro je pro nás požehnání. Hm? No to všechno jsou pouze a jen naše zvyky. A ty naše zvyky jsou naše koncepty. A z hlediska buddhismu toto tvoření konceptu je vlastně eh, ta karma. Hm? Založená na našich zvycích. My si toho nejsme vědomí. A to, co nás přitahuje a odtahuje, to není realita, ale to jsou koncepty. Hm? To je třeba poznat. To je jako základní eh, znalost, kterou musíme aplikovat na naší zkušenost. V jestliže praktikujeme vypasanu, hm, tak základní znalost, kterou musíme aplikovat na naší zkušenost, je, že, těch pěti agregátech, což je náš svět, jo, skutečné agregáty, skutečná forma, hm? jsou prostě pouze elementy. A když mluvíme o elementech, nemůžeme mluvit o, o nějakým já. Hm? Element, jestliže poznáš elementy, poznáš nejáství. Jestliže nepoznáš elementy, no, tak tam vidíš nějaký já. Hm? No a máš element oka, máš element barvy, hm? máš element vizuálního vědomí. No to je náš svět a to jsou elementy, ale v nich žádný já není. Hm? A to je vypasáno. To je jounišou manasikára. Je, to znamená eh, zkušenost reality nebo pozornost vůči reality, vědomá pozornost vůči reality tak, jak skutečně je, jo, to je vlastně, má to luno, má tu podstatu, z kterého ta realita vychází, to je to nejáství, a je to nejáství, protože naše zkušenost jsou všechno procesy, v procesech nenajde žádnou stálost, a kde nenajde žádnou stálost, tam já je jenom koncept, to není žádná zkušenost. To je třeba poznat. Teď v Mahajáně se důraz aplikuje ne tolik na nejáství osob, ale na nejáství všech obrazů, které se v vědomí vjevují. Protože my nemůžeme myslet, aniž by jsme si nepřipomenuli nějaký obraz hm? člověka, dům, auto a tak dále. A z toho pak máme ty libosti, nelibosti a podle nich se rydíme. Hm? To jsme zažili nebo nezažili? Hm? My jsme to zažili, ale nezažili jsme to vědomně. Proč? Protože my nepracujeme s s poznáním toho, že právě všechno pochází z tohohle zjediska tohoto traktátu, z té jedné mysli, která je neuchopitelná, ale přesto tam je. Pokud tam není, no tak naše poznání v rámci té nestálosti nedává absolutně žádný smysl, protože všechno je relativní. Nestálost dává smysl jedině, když je tam něco, co ne, že je stálý, ale je něco, co je napojeno na tu nestálost, ale není nestálost. Hm? Čili funkce mysli je jako zrcadlo nebo jako prostor, který všecko může obsáhnout, ale přesto nemůže být definováno tím zrcadlem ani tím, protože to zrcadlo nežije, ta, ten prostor nežije, ale tam mysl žije. A protože ji máme v těle, no tak jsme taky žijící bytosti. Hm? Je to tak? No a ta mysl dává smysl. Pokud tam není, no tak žádný smysl není. Ani není žádný smysl v v té nestálosti ani žádný smysl není v strasti, ani žádný smysl není v nejáství. Ta mysl dává smysl. Nic jiného smysl dát nemůže. Hm? Ale ta smysl dává smysl na základě něčeho, hm? co vlastně je nesmysl. Hm? <sledaná> A to je ta sranda. To je ten, to je ten začarovaný kruh v zenu, jo? ve kterém my bytosti se nacházíme. Ale my se v něm nenacházíme vědomě, my se v něm nacházíme nevědomě. Protože pouze sledujeme ty naše zvyky. Hm? Naše jednání jsou naše zvyky. Naše poznání jsou naše zvyky. A ty zvyky plní, dávají formu vědomí, který žádnou formu nemá. To, co má formu, to jsou naše zvyky. Dobrý zvyky dávají dobré formy, špatné zvyky dávají špatné formy. Hm? Čiž, když jsem se rozčul, uh, na, na, s někým, tak to znamená, že Uh, moje nějaké zvyky, které jsou naučené, uh, se nestretly s očekáváním v tom člověku, alebo co se udělalo? No, poznat právě, že to je něco, huh? co nedává smysl. Pak se můžeš rozčilovat, je v porádku. Proč se nerozčilovat? rozčilovat? No, rozčiluj se. Ale od samého počátku to rozčilování, jestliže se ho držíš, tak ti škodí. Když se ho nedržíš, tak se s ním můžeš hrát. Nejvíce držíme právě, nejvíce učíme z toho, co nám vlastně, to je též paradox, co nám údajně škodí. Ale komu to škodí, ten komu to škodí, ten tam skutečně není. Hm? Proto eh, v té zenové tradici se, se, se původně, dneska už ne, se pracuje s kopancem, a s to, ale ty lidi, kteří nakopávali, ty byly eh, stále v meditaci. Hm? Pak to nakopávání dává smysl. Hm? Mám povědět nějaký příběh, <laughs> aby, aby to nebylo tak suchý? <laughs> Byl, ve staré Číně byl jeden zenový mistr, který měl dva žáky. Jo? Jeden se stal slavným učencem, no a jeden odešel dál z města, usadil se v malé vesnici a dělal převozníka. Vesloval z jedné strany řeky na druhou. Hm? Na oba dva byli zenový mistry. Jeden se stal státním učitelem a druhý prostě nikdo o něm nevěděl nic. No a teď on ten slavný mistr měl plno plno žáků. A toho nejlepšího žáka on poslal za tím prevozníkem. Od když se ho ptál, já nevím, nějaký ten, co je smysl body darmového příchodu do Číny, jo? co je smysl darmy, hm? tak mu povedal, zeptej se toho hm? No A ten prevozník hm, hm, mu pověděl, tady tvůj přítel mě k tobě poslal, že se tě mám zeptat, jaký je smysl toho příchodu vody, mi do Číny. A on boval, jo, takhle, já ti ukážu, tak pojď na loď. Tak on šel na loď a když byl uprostřed řeky, tak ho kopnul a schodil ho do vody. No a když, když se chtěl chytit ty lodi, tak ho mlátil veslem. No. A když viděl, že už, že už dál nemůže, tak mu pomohl a zeptal se, se co je příchod, co je, co je důvod příchodu body darby do, do Čídy a, a získal velké probuzení. A pak mu padl k nohám, že se učil darbu, já nevím, 30 let, a meditoval pod tím učitelem, čistil si mysl a stále nic nepochopil. No a teď, konečně, když už byl na krajičku, tak mu to bylo jasný. Hm? No a je ti to jasný? Je hm? mi to jasné. To je skutečný, Není tak, jak si to představujeme. A my si furt chceme něco představovat. No a to je právě to, co nás dělá nespokojené. Furt si chceme něco představovat. No a když to představování se stává přílišným Spojený s přílišným chňapáním, hm? graha, no tak to je ten stres, ve kterým dneska lidi žijou. V samých chňapání. Teď i lidi, kteří praktikují darmu, furt těch chňapat něco. No a tak ve starým Číně dostali na frak. <laughs> <laughs> Dneska jim nikdo na frak nedá, no ale tak si musíme dát na frak sami. Nikdo nám na frak nedá. Když jsem byl v Sikimu, hm, dal tam byl v Rumtech, byl ten slavný minulý Karmapa, hm, 16. Karmapa, byl opravdu realizovaný člověk, brzy zemřel na. Na rakovinu. Hm? No, já jsem ho potkal. No, a tam byla eh, skupina studentů z Ameriky, nějakých 20 let, z, z nějaké univerzity, jo, na návštěvě. jako. No a teď večer byla diskuze s tím Karmapou. Hm? A ten jeden student eh, se ho zeptal, já jsem viděl, Tady jsou ty, novi, jsou ty novici a furt je mlátíte. Co pak to je, stále mluvíte o soucitu a o lásce? Co pak, když to jsou jenom děti, proč je, proč je mlátíte? Jako byl rozhorčený. Jo? A pověl, no samozřejmě my mlátíme naše novice. Když je nemlátíme, tak budou jako vy. <laughs> hm? No a nikdo nás nemlátí, tak se musíme mlátit sami. A když se nebude mlátit, no tak my k tomu poznání nedojdeme. Hm? tomu se říká samvéga. To máš stejný v trvádě. Musíš mít prostě něco z tebou musí otrást, aby se spohnul. Když z tebe nic neotřeseme, no tak se nepohneš. Protože máme ty staré zvyky, hm? které prostě nejdou dohromady s probuzenou mysli. Hm? No a tak e, si musíme nějakým způsobem namlátit sami tou disciplínou a tak dále. No a, e, pak se to nějak ta lampa rozsvítí. Hm? No a nebo Ona se osvítí a zase zhasne. No a pak máme nějaký šok zase. Hm? Jako mně se stalo, že jsem přišel o majetek celý. Hm? No a najednou jsem mě osvítil Ve ze začátku, jsem měl šok, byl jsem z toho vedle. No a nakonec jsem zjistil, že to je velká pomoc pro mě. Po mojí meditaci. Hm? Ale pro toho, kdo mě to připravil, to po něj to žádný šok nebude a žádná pomoc nebude. Vychudák je. A nakonec každý si musí eh, prožít to, hm? co ho vedlo eh, k té k motivaci. Hm? Dříve nebo později si to prožije znovu. A když je to eh, motivace proti hm, přirozenému stavu, no tak ta motivace stále mu bude přizpůsobovat stres a nepokoj. Hm, rozruch. Klidu nedostane. A klid je Úkol jogy, úkol buddhismu, úkol džajnismu, úkol křesťanství, úkol jakýkoliv doktríny, která dává smysl. Hm? Nirvana je klid. A ona nepřijde, pokud. Nás někdo nenakopne, nebo se nenakopneme sami. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně. No a tak. Tak problémy vyřešený. Jak to vidí tady náš politik novej? <laughs> Panky, na to tady jsem. Hovorili uh, jste, že v té joge, v souvislosti s jogou, že uh, duch sa musí prepojit s telom. Chce jsem se pýtať, že... Uh, ako zistím, že nie je prepojený? Ako zistím, že je prepojený? Co mám robit pre to a ako to mám správně robit, aby se spojilo? No tak e, musíš se dívat e, dovnitř. My jsme o tom mluvili, že pokud mysl je venku, tak se její e, podklad je pět smyslů. Jo? Pro většinu z nás stále my jenom pracujeme s tímhle podkladem. Jo? No a právě těch pět smyslů nás neuklidní. Hmm? Oko, který hledá barvy, nás neuklidní. E, ucho, který hledá e, zvuky, nás neuklidní. Jo? Dotyk, který hledá e, naplnění v, v těch príjemných e, dotyku, nás e, neuklidní na dlouhou dobu. Jo? To, co nás na, uklidní, je jedině mentální vědomí a to mentální vědomí, ale na něm leží, hm? abidarmě je příklad, jako buben a pět černých kamenů. Jo? Pět černých kamenů je pět smyslů. Jestliže jeden kámen vyskočí, no tak vyskočí všechny ostatní kameny. A ten kámen, který vyskočí nejvíc, tam půjde ta mysl. Jo? A to je opečímysl. Teď, když slyšíš nějaké zvuky venku, tak bude sledovat ty zvuky venku, hm? pak má někde bolí kolínku, tak bude sledovat dotyk toho kolínka jo? a nikdy se neuklidní. Že furt bude běhat, protože ty, je, ty kamínky, těch pět kamínk, černých kamínků na tom bobnu furt skákají a to je neklid. Hmm? no právě proto ty kamínky musíš položit na ten buben a ten buben to je to mentální vědomí to mentální vědomí je král nad kterým spočívá ta hříše smyslu a bez toho krále ta hříše smyslu nefunguje hmm? ale ten král je bez matku. Proč je ve zmatku? Protože se orientuje ven, neorientuje se dovnitř. A protože král je ve zmatku, no tak všichni ministry, <laughs> celý státní aparát je ve zmatku, protože král je ve zmatku. No když uklidníš krále, no tak uklidníš i celý, celý ten systém, celou tu vládu, pokud neuklidníš krále, no tak e, nic neuklidníš. A ten král, aspoň v zá, ve východní filozofii, to je srdce. V naší filozofii je to mozek. No? Prečti si vysudymagu, kde e, máš 32 e, části těla, na který medituješ, které jsou ne jako něco co e, ti dává naplnění, ale něco, co ti nikdy naplnění dát nemůže. Hm? Vlasy jsou krásní, když jsou pohromadě, když bereš jeden vlas po druhém, žádná krása není a tak dále. Hm? No a ve všech těch e, e, máš ty části těla podle vysudy magy, e, na konci máš karýsa, e, to znamená hovno, už tím jazykem a po výkalech máš mozek. Takovou úctu měli starý indové k mozku. Orgán, král celého toho systému, s kterým pracuje tělo a mysl, je srdce. A my jsme buď vázaný srdcem, anebo jsme rozpoutaný srdcem. Když jsme rozpoutaný srdcem, tak mysl se rozšíří. Proto je tak důležitá ta filozofie jedné mysli. Ono od samého počátku, ta mysl je neuchopitelná. Nepochopitelná. Nedá se slovy pojmout, nedá se myšlením pojmout, ale je tam, jinak by nic nedávalo smysl. A ta mysl je tak velká, protože má právě tu podstatu, která není žádná podstata, ty prázdnoty. Proto může všechno pojmout. No a s ní ona pochází, do ní se vždycky vrací, v každém myšlenkovém procesu. To máš i v tromádě stejný. Teď on z hlediska učení Mahajánovi abidarmy, nebo i, i vlastně abidarma že všecko vystává na základě príčin a důvodu a přestává spontánně vlastní mechanizmem. Jako když hodíš kámen nahoru do nebe, no tak von pokud má tu sílu, ty energie, no tak on půjde nahoru. Pak Jakoby se zastavil no a pak padá. No to jsou stejně taky myšlenkový procesy. Vystanou a zase spadnou. Vystanou a zase spadnou. Spadnou kámen spadnou tam do toho, čemu se říká álája. To je myšlení, který bydlí. Ale bydlí pouze iluzorně. Ve své podstatě ono žádný obydlí nemá. A to je ta meditace, která je tady. Hm? Ale aby jsme to pochopili, první krok k tomu je, na to je taky yoga. Bez toho žádná yoga nedává smysl. Yoga není, že sexy dámičky si dělají koutějí zatkem a všichni se na to rádi dívají. Yoga je, aby se ta mysl uklidnila. Ne, aby skákala. A když se mysl uklidní, tak ta naše tělo a mysl je jako stát jo? dohromady. A králem je ten to srdce. A když se to srdce uklidní, všechno je jiné. Nic nás nerozhází. Proto, stejně tak jako v józe, všechno závisí na počitcích. Jestliže se ty počitky najdou uklidnění v mysli, protože Světská mysl se pouze sleduje, na základě zvyků ty se drží těch počitků. nic jiného ona neumí, než se držet těch počitků. No ale když se ta mysl uklidní, když se srdce uklidní, no tak ty počítky budou úplně jiný. My na nich neúpíváme. to neznamená, že si je, je jich nevážíme, a neradujeme se s nich. Ale my je vidíme jako něco, co e, námi nevládne. A to je ta svoboda. To je stejné, jestli studuješ Terevádu nebo studuješ Mahajánu, jenomže ty prostředky jsou jiné. Hm? A ty, co studují Mahajánu, e, jsou přesvědčení, většině někdy je absolutně bez žádného eh, pádného argumentu, že ta, ten jejich, to jejich pochopení je hlubší a lepší. No ale pokud nemají tu zkušenost, tak to neznamená, že je hlubší. Nebo to je pouze též jenom teorie. A buddhismus je obzvláště hm, inspirující, protože od samého počátku hm, buddhismus tvrdí, že. Všechno, čeho se chytáme, to jsou jenom teorie. Ty reality mi se chytit nemůže, protože je nepochopitelná myšlením, nepochopitelná slovy, ale je tam. A proto vystání víry. Mojajáně, celé to, my. Nevidíme to, co, je, co se nedá chytit, ale věříme v to. No až tou praxi víry, pak se to stane zvykem. A ten zvyk nás řídí no a vede do té realizace. A v tom zvyku víry už jsou všechny ty kladné vlastnosti, to vysvětluje právě to. Ta praxe těch dokonalostí, které vede do stavu budovství, je praxe víry, založená na praxi víry. V teravádě je založena na praxi e, vlastně správného rozlišování. Vmájání na praxe víry. To je ten rozdíl. Ale víra Obsahuje všechny ty kladné věci, jako je dělá pozornost, uvědomění, úsilí, tolerance a tak dále. Všechno tam je, zpásné prostředky, všechno je v rámci praxe víry. Ne tolik v rámci správného rozlišování. To správné rozlišování se učí většinou v Tibetu, v Číně jakožto hm? základ, ale nemusí jít to loženě ne, všecko ne, osobně poznat. No a tak to my e, se učíme podle pedagogického systému, tak když je pedagogický systém jiný, tak se učíme jinak. No ale ta, ta podstata toho učení stejně zůstává stejná a nikdy se nemění. Hm? Hm? No a tak. Teorie se vyvíjí, navazují na sebe, každá teorie dává svůj smysl v rámci ty, toho systému vzdělání a tak, jak bylo předáváno. To neznamená, že jedno je špatné a jedno je dobrý. Všecko dává smysl. Všechno dává smysl na základě ty jedné mysly. Proto je to tak eh, fascinující. No, tak to bychom měli dvě otázečky, až něco přijde. konce z těch jednou myslí tak mě já jsem se vzpomněla na tibetský obraz, kde je kolo života se to myslí, i jak ten, kolo života, no ten, to je na každým tibetským no, no. klášteru u vchodu máš to kolo no, samsářický, to je, je správně a upravušte je vlastně jako ty Tři chtít. A, pak je, a pak jsou tam ty světy, pět nebo šest. A jak dá se to použít jako obraz té jedné mysli? Jako taková pomůcka? No, sam... něco... proč ne? To je, v to je v pořádku. To je v pořádku. To vysvětluje e, závislý vznikání, souvislý vznikání. Souvislý vznikání vysvětluje, jak proces e, samsárického bytí, tak i proces vysvobození ze samsárického bytí. A prostředek toho procesu je právě, že védaná hm? pačajá, co? Vedaná tanhá. tanhá pačajá no, no, tak tady to je, hm? to je uprostředku toho začíná. A vedaná musí být srdce. aspoň v čínské filozofii. A srdce i v medicíně Shen to ovládá všechny ostatní duchy. Ty orgány jsou jako duchy, to je jako naše e, e, naše vláda. Skutečná vláda, to jsou ty orgány. A jim vládne srdce. Jestli to srdce najde naplnění, no tak ty Eh, pak je harmonie, i když to neklape, zůstává v harmonii. Hm? Tak je třeba utišit srdce a všechno poklape. A jak utišit srdce? No, na to je ta meditace. Proto v této tradici, v Mahajánovi se spíš dává na důraz na šamato a v šamatě je už obsažená ta vypasana, jo? Protože všechno pochází z té jedné mysle a ta jedna mysle je neuchopitelná. No a jak někteří moudří lidé tvrdí, je to, e, jsou jisté paralely s tím, co hlásili ty západní mystici, taky v křesťanství, v judaismu, v islámu, ty sufiové a to podobný. Když se utěší srdce, všechno se utěší. A to srdce navazuje na toho, oni to nazývají Boha bez formy. Bezforemný. Jak mu dáš formu, tak problémy. Vláda je v nepokoji. <laughs> no a pak... Co známe? samý bitvy a samé vraždění. Král je v nepokoji. No a z hlediska jogy jedině dostaneš krále do, do míru, do pokoje, když správně medituješ. Správně meditovat je yoga. Základ správné meditace že se obrátíš dovnitř, ven. No, ale že obrácení se ven a chytání se věcí venku, že je právě zdroj neklidu, to my, bytosti popletené, my to nevidíme. Ale jogi to vidí. Že pomoc správně meditovat, teda správně meditovat by pomohlo, kdyby uh, člověk začal s jogou. Co je yoga? To je ta otázka, hm? Yoga, No cvičení, jestliže je správně pochopeno z hlediska jógy, ta ashtanga, ashtanga yoga, to se nedá od sebe oddělit. To je jeden celek. Stejně tak z hlediska buddhismu, disciplína, koncentrace a moudrost se nedá od sebe oddělit. My je oddělíme, abychom je správně pochopili. A když je správně pochopíme, tak pak správně můžeme meditovat. A v terovádě my je správně pochopíme jedno po druhém, jako ve Maga, než to v Mahajáně. My je chápeme ne? od samého počátku, jako že nikdy nebyly odděleny. No? Když jsi u té jedné mysli, tak jsi automaticky seš, e, ve stavu disciplíny a koncentrace. No a výhoda toho je, že ten stav můžeš aplikovat na jakoukoliv světskou situaci. No a to je lepší zažít. Protože kdo odděluje, to Světský a to nadsvětský. To je zase ta, ta mysl. Hm? Ten konceptuální mysl. V této tradici konceptuální mysl od samého počátku je tak Takovce žít. <laughs> no ale je to těžší zažít. Obzvláště když nemáme učitele nějakého, no to, no tak je strašně důležité mít správné koncepty. A to trvá dlouho domu. Ty tibetští ty mýši, kdy se učili 12 let, ty, aby nebyly popletený hm? a správně meditovali. No, to není tak, protože ty naše zvyky hm? upívat na, na koncepty, myšlení jsou tak silné. Hm? To si člověk právě uvědomuje, když medituje, ne když nemedituje. Ale teoreticky je to jasný, ale to nic neznamená. Vůbec nic neznamená na způsob života, to nezmění. Jsou lidi, co studují buddhismus pro to, aby buddhismus kritizovali. Hm? Možná, že si na nějaký takový lidi narazil na Slovensku je jich možná ještě víc. <laughs> no, lidi prostě se drží jak klišťata těch konceptů, které mají. Hm? A kromě těch konceptů, oni vlastně nejdou dál. Proč nejdou dál? Protože nechápou srdce, Skutečný buddhismus i skutečný křesťanství je chápání srdcem. No a teď jsme se zase vzdálili od teorie a máme trochu eh, abstraktnější teorii, tak jdeme do toho. Do toho textu máme na to ještě čas, nebo si radši zameditujeme. Co je lepší, otázky, odpovědi nebo teorie na základě písma? Jak to vidí tady mistr? Hm? Co je lepší, trochu nic četby? a pak se dát na meditaci. Tak dobrý, tak uděláme trošičku četby. Teď máme sedm hodin. Když jste unavený sezením, no tak můžeme udělat malou pauzu. Jo? Hodinu jsme povídali, otázky, odpovědi. Snad to k něčemu bylo. A snad se to stane pak ten text se stane rozumnější, že to spojíme s něčím, co je naše konkrétní zkušenost. No a tak uděláme pauzu 10 minut. Jak to vidíte?